Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjahah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 Fatin asyadu al-habib kitab Allah, wa khair al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. Wshar al-amori muhdathatuh, fainna kulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'ahin bolalah, wakulla bolalahin fil naru. Ikhwan fi al-din, ma'ashir al-Muslimin, rahmani Pada kajian kita yang sebelumnya telah kita baca beberapa penjelasan fadilatus Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan hafizhahullah taala dari hadis yang ke-24 dari Arba'in An-Nawawiyah Lanjutan dari penjelasan beliau Hafizahullah Kata beliau, qala subhanahu Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi yang sedang kita pelajari Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum wahai hamba-hambaku Kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang Aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Aku. Niscaya Aku akan memberi kalian hidayah. Ikhwanul Fiddeen, a'azanillahu wa iyyakum. Khabarilahu, kullu l-gibadillahul naniil hak. Seluruh hamba. Mereka tersesat dari al-haq, dari kebenaran. Illa man hadahu kecuali orang yang Allah beri hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukinya, membimbingnya kepada al-haq. Serta mengokohkannya. Kalaulah bukan karena hidayah Allah Jalla wa'ala. Dengan Allah mengutus para Rasulnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Menegakkan dalil, menyampaikan dalil kepada manusia. Nisjaya mereka akan tetap berada di atas kesesatannya. Akan tetapi. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara rahmatnya kepada mereka, kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mereka hidayah. Allah menunjuki mereka. Allah membimbing mereka, Allah beri taufik kepada mereka, Allah kokohkan mereka di atas jalan yang benar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan al-hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah ada dua macam, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan. Berupa bimbingan. Ini terjadi pada setiap orang. Setiap orang mendapatkan hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah. Dari jenis hidayah ini kepada seluruh manusia, mukmin maupun yang kafir. Dalam makna dalam pengertian barakallahu fikum bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah memberi bimbingan, Allah menunjukkan jalan yang benar. Dengan diutusnya para Rasul, diturunkannya kitab-kitab, mereka mendakwahkan. Mereka menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 Fa imma minni huda Faman tabi'a hudaya fala khawqun 'alaihim walahum bihzanun Jika benar-benar datang kepada kalian hidayah dariku Maka barangsiapa yang mengikuti hidayah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketika Allah Jalaluh Alaih menyebutkan faimma yaktianna kuminihudan ini hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Faman tabi'ahu daya. Maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, ini adalah jenis hidayah yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat Ayat 17. Wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al-ama 'ala Adapun kaum Samud kami beri mereka hidayah lalu mereka lebih mencintai kebutaan atas hidayah Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah kalimat di dalam ayat ini wa amma samud fa Fahadainahum ya'ni ya dallalnahum 'alal iman wa 'alat tariqis sahih Kami tunjukkan mereka kepada iman, ini iman. Berimanlah kalian. Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Lakinnahum lam yaqbalu al-huda Tetapi mereka tidak mau menerima hidayah. Mereka tidak mau beriman. Bahkan mereka lebih mencintai kebutaan dibandingkan hidayah. Mereka lebih mencintai kesesatan dibandingkan hidayah. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan? Fahdhainahum hadhi hidayahuna amah. Ini hidayah yang sifatnya umum. Asani yang kedua adalah hidayatun khasatun. Hidayah yang sifatnya khusus. Apa itu? Wahiyah hidayatul taufiq wal qabul. Hidayah taufiq dan penerimaan. Ketika dijelaskan kepada mereka, ketika ditunjukkan kepada mereka, diterangkan kepada mereka. Allah berikan taufik untuk menerima penjelasan tersebut. Mengimaninya, menjalaninya, mengamalkannya. Ini tidak diraih kecuali oleh ahlul iman. Tidak diraih kecuali oleh ahlul iman. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi ini. Kullukum dallun. Kalian seluruhnya sesat. Illa man hadaituhu Kecuali orang yang aku beri hidayah yakni Wafaktuhu lil-haq Aku berikan dia taufik Kepada al-haq Wahiyya al-hidayatul khasah Yaitu hidayah Yang sifatnya khusus Adapun hidayah yang sifatnya umum terjadi pada semua orang. Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ucapan Allah. Fashtahduni. Ay utlubu minni al-hidayata. Mintalah hidayah kepada aku. engkau berkata Allahumma jini ya Allah berilah aku hidayah ya Allah tunjukkan aku tunjuki aku kepada kebaikan ya Allah berikan aku taufik, ya Allah kokohkan aku di atas kebenaran engkau memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memberi hidayah Kepadamu Kemudian Allah katakan Ahdikum Ini adalah jawaban Atas perintah tadi Perintah Agar kita meminta hidayah Kepada Allah Allah berikan jawabannya Ahdikum Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka baratallahu fikum kata taala faman talaba min Allah jalla wa ala al-hidayata wa iqbalin wa raghbatin hadahu Barang siapa meminta kepada Allah subhanahu wa taala hidayah dengan penuh kejujuran Menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepadanya. Allah akan tunjuki dia jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha dekat. Liannahu qarib, Allah zat yang Maha dekat. Mujib, Allah Maha mengabulkan doa. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi janji bahawa barang siapa yang meminta hidayah kepada Allah, Allah akan memberinya hidayah. Dan Allah azza wa jalla tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Maka ini diantara yang menguatkan atas setiap hamba yang memberi dorongan yang kuat agar memperbanyak minta hidayah kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyaakum. Qala, kemudian Allah mengatakan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum jai'un. Kalian seluruhnya dalam keadaan lapar. Illa man apa'am tuhu kecuali orang yang aku beri makan. Al-rizku minallahi jalla wa'ala. Rizki datangnya dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ar Rizq, Zat yang Maha memberi rizki. Kalau bukan karena rizki Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya manusia akan lapar. Kalau bukan karena rizki yang datang dari Allah, maka seluruh makhluknya akan lapar. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rizki mereka dan menyampaikan rizki tersebut kepada mereka sebagai bentuk fadilah keutamaan dari Allah. Maka'ar rizq barakallahu fikum yang kita dapatkan, yang kita raih, yang ada pada kita. Besar maupun kecil, sedikit maupun banyak. Bukan karena daya dan kekuatan kita. Tetapi semata-mata fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karunia pemberian Allah. Tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi tentunya. Kita menempuh sebab-sebab. Menjalani sebab-sebab. Berusaha berusaha. Demi mencari riski Kita berusaha Bekerja mencari nafkah Adapun hasilnya Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Hasilnya Serahkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Allah yang maha menentukan seberapa Yang akan kita dapatkan Dari riski Yang memang telah Allah tentukan Masing-masingnya untuk kita Ikhwan fi al-Din, rahimani wa rahimakum Allah. Kata kemudian Allah mengatakan, Ya ibadi, kullu kum arin. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tidak berpakaian. Kalian seluruhnya telanjang Tidak memiliki pakaian Yang dengannya Seseorang menutup auratnya Yang dengan pakaian itu ia menutup auratnya Menghangatkan diri Dan berhias dengannya Ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala pakaian itu datangnya dari Allah. Semata-mata karunia Allah tabaraka wa ta'ala kala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26 Ya bani Adama Qad anzalna alaikum libasan yuari sawatikum warisha Wahi Bani Adam, Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan. Kata Syekh Al-Fawzan, Hafidhahullah, Yuwari sawatikum ya'ni yasturu auratikum, atau auratikum. Yang menutupi aurat-aurat kalian. Warisha. Ya'ni zina wa jamalan. Sebagai perhiasan dan keindahan. Maka pakaian. Al-libas. Ada dua jenis. Al-awwal libasun. Lisitril al aurah. Lisitril aurah. Pakaian dalam rangka menutup aurat. أَثَّانِ لِبَاسٌ لِلْتَجَمُّلِ Pakaian untuk berhias, berindah-indah. Artinya lebih dari sekedar menutup aurat. Kemudian kata beliau, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَعَاهُ Kala subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan, Fas taksuni. Ay utlubu minni al-kiswata. Intalah pakaian kepada aku. Aksukum nisai aku beri kalian pakaian. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujib. Allah maha dekat, Allah maha mengabulkan doa. Maka ini sebagai dalil tentang lemahnya manusia. Dalil tentang kelemahan manusia dan butuhnya mereka kepada Allah. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan kesanggupan untuk mendapatkan makanan dan pakaian tidak memiliki kemampuan untuk bisa meraihnya. Kecuali dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mengaruniakan kepadanya. Fahadha dalilun ala ba'fihi. Maka ini dalil atas kelemahannya. Dalil atas lemahnya manusia. Di satu sisi. Wa dalilun ala fadli jalla wa ala dan dalil tentang keutamaan, fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita makan. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi kita minum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita pakaian. Dari fadilah dan kebaikannya. Kemudian kata beliau qauluhu ya ibadi wa hayya hamba-hambaku innakum taqti'una billayli wan nahar taqti'una ta'maluna ta as-sayyiati wal khataaya wa hamba-hambaku sesungguhnya kalian Selalu berbuat dosa dan kesalahan malam dan siang Selalu Karena ini merupakan tabiatnya manusia Manusia banyak salah Manusia banyak melakukan kesalahan, dosa, kelalaian, maksiat. Kala sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ibni Adam khattaa wa khairul khattaa'in at-tawwabun." Seluruh Bani Adam selalu salah. Selalu berbuat salah dan sebaik-baik orang yang selalu salah adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Maka hamba-hamba mereka selalu berbuat salah, berbuat dosa dengan kesalahan yang banyak dengan dosa yang banyak terjadi dan mereka sangat butuh untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan atas dosa-dosa tersebut. Tidak ada seorang pun yang maksum yang terpelihara dari dosa, yang terjaga dari dosa kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Tidak ada seorang pun yang maksum dari, ma dari kita. Namun demikian Barakallahu Fikum Tabiat kita yang selalu berbuat salah Obat dari itu adalah Antastaghfira Watukthira minal istighfar Engkau senantiasa beristighfar Memperbanyak, memohon ampunan kepada Allah Maka bila kau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampunimu. Allah katakan fastaghfiruni. Ai utlubu minni almaghfirata li'akhta'ikum. Minta kepadaku ampunan atas kesalahan-kesalahan kalian. Aghfir lakum. Niscaya aku ampuni kalian. Wallahu ghafur Rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha pengampun Lagi maha penyayang Qala ta'ala Allah berfirman Di dalam surah Taha Ayat ke-82 Wa inni Laghaffarun Liman tabah Wa amanah wa amila salihan tsumbah tad dan sesungguhnya akulah ghaffar maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh dan tetap dalam petunjuk kemudian tetap dalam petunjuk dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi ampunan. Allah Subhanahu Wa Taala luas ampunannya bagi orang yang mau bertaubat kepadanya. Maka tidak ada seorang pun yang mentazkiyah dirinya. Tidak ada seorang pun yang boleh mentazkiyah dirinya dan menyatakan, An salihun, aku orang saleh. An adakhi, aku orang bertakwa. An akmalu taat, aku beramal ketaatan ketaatan. Bala Buddha an ya kaaminhu ahtaun. Pasti akan terjadi darinya, muncul darinya kesalahan-kesalahan. Bala Buddhaan yaqoaminhu akhtho, maka dia sangat butuh kepada istighfar, butuh memohon ampun. Betapapun kebaikan kesolehannya dan amal-amal perbuatan baik yang ia kerjakan. Ia sangat butuh untuk beristighfar. Dan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Bagi orang yang mau bertaubat dan beristighfar... Dan mengampuni dosa di bawah itu. Dari semua dosa. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi hiburan kepada kita. Allah memberi hiburan kepada hamba-hambanya. Yang tidak boleh menjadikan kita pesimis berputus asa dari rahmat Allah Allah katakan dalam surah az-zumar ayat 53 Qul ya ibadiyalladhina asraquu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah Innallaha yaghfirudz-dzunuba jamian innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wa hamba hayham bahmbaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Yang mereka menzalimi diri-diri mereka. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al Ghafur ar-rahim. Zat yang Maha Mengampuni, Maha Pemberi Ampun dan Penyayang. Perhatikan ibarah yang disebutkan Syekh fauzan hafizhahullah ta'ala, "Fa laysa hunaka dhanbun yakhruju an maghfiratillah abadan." Tidak ada satu dosa pun yang keluar dari ampunan Allah. Artinya semua dosa Allah ampuni. Jadi orang yang mau bertaubat kepada Allah, maka janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunannya. Lalu engkau meninggalkan taubat, tidak mau beristighfar. Walatakul jangan kau katakan inna hadzam bala yufar. Dosa ini enggak diampuni dosa saya terlalu besar, terlalu banyak tak mungkin Allah ampuni dosa anda tak bersegera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur dengan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala ghafurul rahim Allah maha pengampun lagi penyayang Tumma qala subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan ya ibadi wahai hamba-hambaku innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lam naf tablughu naf'i awalan tablughu so, Sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan mudarat kepadaku dan tidak bisa memberi manfaat Kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala Maha tidak butuh kepada hambanya Allah maha kaya Dan tidak butuh kepada hambanya sedikit pun Maka barang siapa berbuat Kekufuran, berbuat kesyirikan Bermaksiat kepada Allah Maka dia tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Ia hanya memudaratkan dan membahayakan dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8. In takfuru antum. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ jika kalian kufur dan seluruh yang ada di bumi kalian dan seluruhnya yang ada di bumi فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya tidak butuh kepada kalian hamid, Allah maha terpuji Allah tetap maha terpuji walaupun seluruh makhluknya kufur. Ya dan billah. Fahuwa subhanahu. Laisa bihajatin ila ibadatina wa ta'atina. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak butuh kepada kata'atan kita. Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk ibadah Karena memang justru yang Butuh kepada ibadah tersebut kita Kita yang butuh kepada hidayah Kepada ibadah Hasilnya akan kembali kepada kita Kebaikannya akan kembali kepada kita Sebagai bentuk fadilah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan balas dengan kebaikan. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita dalam rangka ibadah kepadanya. Namun bukan karena Allah butuh kepada ibadah tersebut. Ikhwani Ikhwan din, Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah. Walam, walan tablugu naf'i. Maha faal ta'afaat wal hasanat betapapun dan berapapun yang engkau amalkan, yang engkau kerjakan dari ketaatan dari kebaikan maka engkau tidak memberi manfaat kepada Allah subhanahu wa taala dengan ketaatan dengan kebaikan dengan kesalehanmu engkau tidak memberi manfaat kepada Allah. Engkau hanya memberi manfaat kepada dirimu karena engkaulah yang butuh kepada kebaikan tersebut, engkaulah yang butuh kepada ketaatan tersebut. Kemudian kata Allah, "Walan tablughu naf'i fa tanfa'uni." Kata Syekh menyebutkan Wallan tablugu naf'i fatanfa'uni Wallahu Ini ada takdirnya Innakum lan tablugu durri fataduruni Wallan tablugu naf'i fatanfa'uni Wallahu la yatabarraru bil ma'asi Allah tidak tanubarakkan dengan ma'asiat Walla yantafi'u bil ta'ad Dan Allah tidak mendapatkan manfaat Mengambil manfaat dengan ketaatan. karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa al nafi' al dar Dialah Allah yang memberi manfaat. Memberi mubarak serta menolak. Menolak mubarak. Ikhwanifiddin Rahimani Warahimakumullah Masih tersisa Beberapa penjelasan dari hadis ini InsyaAllah ta'ala Semoga Allah mudahkan Akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya Semoga Allah Jalla wa'ala berikan manfaat Bagi ana dan antum semuanya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbal Alamin Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an ilaha illa anta Astaghfiruka وأتو ب إليك السلام عليكم ورحمة الله